Ja Vet du hva som er verre en uh, bål i pikken? i bålet AIDS Hei, og velkommen til oss Her litt på litt på kanten På, på, litt på kanten på Det, det, ja. det kommenterte jeg faktisk, så i sånn Her på På litt på kanten ja, på Ja, her på, på litt på ja, kanten Hvis du synes det er så fælt, så altså, kanskje du burde valgt et annet navn ja, ja Og det gjorde det. vi ikke Nei, men det så, Det er jo litt på kanten å si det sånn Pikk mm. på skram, <laughs> pick, pick på skram. <laughs> Men det er i alle fall ja. lørdag 18. november ja. 2017 mm. Jeg lager sånn For vet det vet jeg er ubehagelig å på For alle Ja, ja for meg også og Da skal det være ubehagelig for resten ja. Hvis du skal lide, så skal i hvert fall to til Om ikke flere ja, ja. Jeg tror ikke jeg kan be om mer faktisk, Akkurat når det gjelder showet vårt <laughs> sånn i det daglige livet Så klarer jeg stort sett å plage flere For ja. kan jeg gå og hente de in Og så kan jeg stå der 27 17 Inngjøret på det Det er dem. til med plaksomt nå ja, For mig Ja, jeg vet ja. Så vær så god så Dere som hører på Så med det Ja Men uh, da er vi jo da Nå er vi faktisk på episode 99 Det er vi Det er vi faktisk mm, det, er, det ruller fremover Det er um, Angående det da Ja Så er det jo Vi har jo drådda litt på Om vi skulle gjøre noe litt annet På episode 10 Mhm en litt sånn break the pattern opplegg da? Ja, mm -hmm. um, at vi heller skal prøve å velge et tema som vi begge har vært veldig interessert i i mange år mm. Og prøve å nytte en hel episode på det Vi vet, vet ikke om vi får til Nei. Så det kan ta litt tid før episode 10 er ute altså. mm -hmm. Skulle vi antat at det kanske blir en sånn overraskelse over nyttår kanskje? Ja, jeg håper jo på før, men med tanke på at jeg skal bort mm. uh, til det store utlandet mm. ting, Så tror jeg nok kanske dessverre at uh, det blir etter nyttår Jeg gleder meg i hvert fall til da Det gjør jeg også, og mm. da også i den sammenhengen så håper vi at når vi har 10 episoder ute Dere som lytter på, at dere kan prøve å spre det litt. Med, med spred Fantastiskt. Ja, så sånn att vi kan prova offa en lite fler lyttre vi önskar lite feedback på hvordan vi skal hantera oss framöver. Ja. Rätt Saken är väl att vi koser oss med att göra det, och så vet man inte om det egentligen är något intressant att höra på, det tror jag inte att det är. Men mm, nej, egentligen inte heller, men, men då kan man ju kanske få tips på vad som djur att det ikke är intressant. Mess. Ja, men jeg tror jeg skal... De gleder seg sikkert til at det ikke er 2017 lenger, men det er 2018. 2018. Ja, 2018. <laughs> vi fikser det, vet du. Det er ikke noe problem. Ja, vi fikser det. Ja. Det er ikke noe problem. Men, Jontan? Å, ja. Hva skjer da? Nei, du. Nej Nej, Det er ikke noe. Hva skjer da? Nei. Det er jo... Så, det er noe annet. Det er noe annet først. Jeg glemmer det hver gang. Skal jeg ha den imellom også? Ja. ja. Fantastisk. Ja. Skal, se, skal jeg litte deg et leven. Ja, men Jonnton, um, du får ta en sværlig du da altså. Så ska jeg spørre deg om det som skjer Du er ikke noe glad i det vannet der Ja, altså. eh, det er et møkkete vann Hva skjer da, Jonnton? Jeg skal bare hente meg litt <høy> Jeg har <er> stramt <høy> Jeg synes jeg hørte hva skjer da Jo, det skal jeg fortelle deg I løpet av et liv så har man jo mange irritasjonsmomenter Ja, du har ett stort trett foran deg jag Nå, nå om meg Yes, det er ett av dem jeg Og det er ganske det konstant Og jeg får ikke gjort noe med det Nei, jeg jobber fra det ja. Desert største irritasjonsmomentet Du ja. har i ditt liv Jeg ser på dig, som en øh, Jeg vil ikke kalle deg Et engasjement for livet Men jeg ville kalt deg et, et utfordringsmoment da, I ja, hvert fall Ja, men det er bra Da utfordrer jeg deg <laughs> Det er bra Større kompliment jeg fått av deg ja, ja. Du utfordrer meg, Patrik Du er en god utfordring ja, for meg ja. Da velger jeg å ikke <laughs> tenke noe mer på det andre. Det var sikkert bra sagt Ta det til dig. og Føler det er viktig Jeg er flink til ta ting til meg ja. Nej du skjønner jo ja, at uh, Jeg synes egentlig man har nok jeg. Med med livet som helhet ø, Jobb og Det er liksom noe å styre med Med alt sammen Nå synes jeg da startet depressivt Men fortsatt mm, Ja, men vi snur litt på det også Når det kommer til bil Det synes jeg var et stort hopp Yes sånn, Men det er faktisk en veldig vanlig År, jeg fly Men gresset må klippes Det er også et irritasjon Ja, i motsetning av at å klippe gresset Det synes jeg faktisk er ganske hvorleit Så mm. lenge man har en sånn kjøreklipper som jeg har Nei, fantastisk ja, det jo, det, Vi har ikke hatt en egen episode om den <gjøtter> der city-klipperen din det, det er, det, er så er, flott ja. Det er nesten hva men det er neste sommer Det er neste sommer hva ja, har parkert den for i, øh, for i år <gjøtter> for i fjor, Jeg har jo kjøvkoblet, den jeg faktisk har kjørt meg Husker jeg Ja, det var veldig gøy Den har jeg hørt vakt Jeg liker I hvert fall Ja, vi på bil Jeg har uh, måttet tafse litt på bil det kom en stressende situation, Hvor vi skulle selge vår bil En av dem i hvert fall Så det driver jeg med nå mm -hmm. Det er ikke noe gøy så Det er litt interessant mm -hmm. Det er faktisk slik at det var en så enkel altså det, det er mye som kan gå gærne på en bil Og det er jo greit nok Man skal, man skal være litt glad for at det holder seg til sånt For man kan ta selv Det er litt sånn at Åh, der gikk det gærlig med min bil mm -hmm. Kan jeg leve med det? Og da er stort sett alltid svar Det vet du, det kan jeg Det, det kan får jeg. Lov, Det får Oi, lov til å sånn Der falt motoren av kan jeg leve med det? Kan Flintstones det? Ja, det kan det. Ja, så da gidder ikke jeg. Nei, jeg lager bare et høl, jeg. <laughs> ja. Det er derfor kjøper man i hølbor. Ja, det er derfor jeg sykler ofte. <laughs> Men i hvert fall, jeg skulle sende, selge bil. Mm. Og nå prøver jeg å bygge opp litt aggressjon, for det, ikke noe, det var ikke noe moro. For jeg hadde en situasjon hvor skulle, vi skulle få solgt dette här. Och så ser jag då min store frustration att åh oh ja, ja, det analysen har gått ja. Mm. Förant på bil. Ja då, jag ska inte avbryta dig väl men jag känner det att eh jag du skal. Så jag okay. tror du ska fråga mig vad jag ser på, men då kan jag säga dig att nej, men det sker ja. ingenting. Det kommer lite an på hur du fortsätter. Okej, ja, okej. Okay, okay. För detta här, det det byggde sig upp till att bli vi skulle, altså, og och detta var så närt det Okej. Okay. Yes, vi har en köper. Flott, vi ska träffa han i ett middag. Jag eh, kommer hem med bilen och tänker ja, för rydden och lite sånt då. Och i den, nu har jag självfulligt en första bil jeg har varit borta i som ikke inte säger ifrån, lampa gån. Det det har inte jag varit på bil. Barnen vi snackar om egentligen. Den ena frontlyktan. Frontlykt, ja. Är det vanligt att det bilen säger? Jag har aldrig haft bil som säger. Nej, det kanske är jag som har bortskämt, men det var bara ett litet punkt så jag blev lite sån, ja väl. Så du har gått, ja. Ja, ja. Dritt, men men, det er jo sånn som det er jo ganske greit nok. Lidt sånt, men greit nok å fikse fordi det pleier å være litt trangt og litt sånn å komme seg inn. Min er veldig grei. Mm. Og den andre bilen min er også, den er grei. Du får ikke helt oversikt, men det går greitt. Mhm. Så jeg hopner opp detta, eh skakke nevne navn, japansk bil. Ehm, um, <laughs> sån Toyota. Da. Vi kan si det sånn. <laughs> <laughs> og åpner opp for å få litt oversikt over frontlykten. Uh, og jeg ser jo den Og jeg ser alt rundt også ja. Og jeg ser også Nei. hvor luka er Man gjør gjerne det Til å in inn mm. Og i det jeg åpner opp den luka Så får jeg ikke beveget på den. Du sier nå at du nå er du på innsiden av motorrommet yes, Nå har jeg åpnet har du, opp, titter inn og ser liksom på hele lykthuset ja, Som si. stikker inn i, i, inn motorrommet. i motorrommet Og det her er luka du har putt i en lyspære Jeg yes. har bare liksom malet mm. bilder for meg selv yes. For å skjønne hvor du er og, og, og når du åpner opp den luka for å komme inn i, i dette huset da, For de som ikke har pelt på det før Så kan du på måte, som regel åpne opp en liten luke Så du kommer til som kontakt som kork på slutten der på en måte sånn. Ja, det er slags lite lokk nærmest som du kan åpne Og så kan du få tak i på en måte lykta I selve pæra da Yes, ja, pæra nå, da, nå i lykta Så kan du dra den ut og så få byta den pæra Og så få satt den inn igjen i detta. her Så det du sier at du, det var ikke plass i motoroven Til få opp den korken jeg, så du fick tak i pæra Jeg åpner opp lokket som jeg har da For jeg har ikke kork, jeg har lokk ja. Først og så en slags liten kork som pæra sitter på Jeg åpner opp lokket, tror jeg men det kommer ikke mer enn en millimeter Før den da stopper i en annen boks Inni her oh, ja. Og, ja, er og her, her slutter jo min kunskap for bil Det er liksom Her er lykthuset <laughs> Og ved siden av er en box., Ikke sant? Ja. Yes, vi er der Så jeg begynner jo da Å svarte litt over denne andre boksen Som jeg da åpner Og prøver å liksom titte Hva er du for noe? Um, og får en viss oversikt Åja, over, oh, så, så her sitter det noen form for sikringshus Ja, ja vel, ok med masse sikring i Ja, den får jeg kanskje ikke flytta på La meg se Begynner å se litt rundt og se at Åh, her var det noen skruer Ja, ja jeg får kanskje vridd den litt til siden da Ja, ja Får skrudd av noen skruer Og så dyttet litt til siden av denne boksen da ja. Og så får jeg liksom vriddet av dette lokket Jeg får ikke vippet det såpass til siden At det blir tatt av naturlig Jeg får liksom bare Så du vil ikke skru den helt av da det av Alternativet er jo å få få av hele lykta Jeg begynte faktisk så ille å, å, å lete på YouTube Og si om How to change lyspære Ikke sant? Ja, det er kjekt med YouTube Ja Selv der så var det ingen som gjorde det Men det var mange som viste hvordan man tok ut hele huset Altså ja. lykthuset Så du så bare fjerne hele lykta fra bilen? For å bytte pære, ja og Aha. da sier jo den sta Jonatan som han er at Nei. Sånn skal ikke det være, synes jeg Det synes ikke heller Altså når du betaler så mye for et design Så bør det være mulig å skifte en lyspære Som går hvertfall en gang i året altså, Ja, de hvertfall. går jo også ofte ja, Så jeg sier til meg selv Jeg skruer ikke ut denne Og da kan du bare tenke deg selv Hvis det, det da er meningen så... jeg, ja, Da valgte jeg en vei som er ganske knotete, men igen så var jeg, og dessuten så hadde jeg ikke tid til å skru ut det, det er så typisk deg, det er sånn, ok, det skal gjøre sånn her. Det synes ikke jeg. Nei. Så, så da gjør jeg det sånn som det La ikke er meldingen. Det. Ja. Så dette var ganske greit, jeg måtte flytte på batteri, jeg måtte flytte på en sikringsboks. Og selv når dette var gjort, så måtte jeg på en måte force av dette lokket. Og når jeg først hade fått det av, så var det jo ikke snakk om at jeg hadde plass til å, Vinkle inn hånda mine på noen naturlige måter Så når jeg først hadde fått inn hånda Da var den låst, altså fingrene mine Var det eneste som fikk lov til å gjøre noe ja, ja, Og få pelt ut dette var så sinnet og skraper opp Og det er olje og drit Og hvordan jeg har kommet dit, ikke spør mig Men det er møkk overalt Og får dette til til slutt Og så får jeg liksom Får liksom ut, får satt på ny pære Får den inn på en eller annen kjempe måte Og trykker den på plass Og så setter jeg i gang bilen så lyser han ikke. Så lyser han ikke. Og så blir jeg litt sinnet, og så titter jeg litt og skjønner ikke helt hva som har skjedd. Og da viser det seg jo den jeg har byttet Det var jo da helt lyspæret og, og den skal jo ikke lyse Så det er grejt men da bytta jeg jo liksom Den som ikke skulle lyspære, det. Yes. Så det var jo feil i utgangspunktet Per å bytte Og her vokser jo bare frustrasjonen enda mer så, så var det ut med den for å bytte tilbake For da hadde jeg jo satt feil type pære der Så jeg bytte tilbake den Og så inn i oh, kjære, et rom ved siden av da Som jeg skulle like med der som var enda trangere Og det Altså jeg, så, så sint har jeg aldri vært Og så glad har jeg aldri vært For å få unna noen bil en gang Altså det Når du endelig møter opp da Du kan få for 5000 mindre Ja, jeg har, jeg har byttet perre Det gjør jeg aldri igjen ja, Men så skjønner du, du kommer og så henger lykta på utsiden Bare sånn Du kan få for 5000 mindre Hvis du ikke byr deg med at lykta Ikke sitter fast i bilen lenger Den ligger baki ja. ja, jeg knust den Jeg kjørt over den ja. Nei, så den, der var jeg altså Så sinnssykt glad For å være ferdig med det der altså men er det noe av det samme Som kanskje du har jeg, jeg tror du skal spørre mig Hva skjer da Men det, det blir en slik sånn dobbelt, blir dobbelt opp det. Men det her dag. føler jeg at Dette er så ferskt i minnen hos mig Det er noen du prater ja. om nå ja. Jeg tror du skal prøve å spørre Ja, men da spør jeg Hva skjer da, Patrick? Nei, ikke så mye Nei, nei, jeg tror du det. <laughs> det, det er litt mortsomt For det er egentlig litt samme historie For driver og skal selge bilen min nå Eller jeg prepper den for salg Ja for det er det verste ting i den bilen som er sånn Løst, funker ikke ja, Rattet sitter Av. ikke på Nei, nei, nei. Og så litt, sånn. litt sånn som jeg snakket om i stad Bare sånn Gjør dette her noe for meg? Nei, nei. Må jeg svinge i kjøringen? Nei, må jeg Kan jeg ikke bare kjøre rett over? <laughs> er det ikke greit? Nei, altså jeg driver liksom å prøve å fikse litt ting da. Og det skal sies at jeg har gjort et par ting med denne bilen før mm. Jeg har en uh, minikupper Har du det altså? Ja, har du uh, Jeg vil si at... Uh, den gang da, når jeg rygget ut av garasjen i fjord. Det husker jeg Ja, og jeg tråkket inn bremsen Og det ikke skjedde noen ting Og jeg bare pløyde ned hele hekken på utsida garasjen Det husker ikke jeg Nei, for da var det ikke der Nei. Men jeg var der mm. eh, Fordi at det hadde lekk i Og da å finne ut av det Lufte bremsene Selv med en hjemmelaget snekker av konstruksjon Siden jeg ikke kunne få noe hjelp av noen akkurat der og da mm. Og jeg bare måtte få det der i gang mm. Det var enklere Enn en sånn type lyspærefiks som jag har varit borti nog. <laughs> det var enklere Alltså det nu trodde jag vi skulle in och om något helt annat ju. Ja. Nej, men alltså grejen at att och luftbremsar ärcke bara bara. Alltså på måten jag ordnade på var med några slangar och då så knackade jag ihop en cykeldekkpumpe för att få några ventiler och då vluckade jag på alltså jag fick detta i gang Og det er ja. ikke for de som kan uh, lufte bremser Så er det sikkert Nei Jeg kan ikke lufte bremser nei. Så dette var litt sånn kuk Og særlig når du er alene med, Og du ikke har vært døy Ja Jeg husker Jeg husker jeg var med deg Og pumpa bremsen Ja, det var, med ja. ja okay, det var en gang Ja ok Fordi jeg bare skulle si det, det var veldig slitt sånn ja. ja for det var en annen gang For det har skjedd det men det, så jeg tenkte som liksom, ja, ja, jeg har gjort litt med bilen her før mm. Så det var i løpet av uka nå faktisk mm. Så jeg tenkte at um, jeg har mistet halvparten av lyset I en bit av dashbordet mm. uh, Du har liksom sånne enheter liksom, Du har radioen og så har du en enhet under der Som er med viftestyring og sånne ting Og så altså ja. har du en under der igjen ja. Som jeg da har små vippebrytere for ABS og, og vinduene liksom, For å ta den i vinduene og sånn Mange avdelinger i den Ja, jeg tre sånne i midtkonsolen på min mm. Og så har det halvparten av lyset mm. På høyre siden av det panelet hvor du har termostat og viftestyring og sånn, mm -hmm. der var det ikke noe lys lenger og sånn, det har vært et halvt års tid. Ja. Det kan du jo med, ikke sant? Ja, jeg kunne leve med det, for jeg ja. husker jo hvor ting var. Ja. Så for meg så var det ikke en problem, for at jeg går på autopilot allikevel, for jeg skal ikke sitte her og studere men her mens du kjører uansett. Nei, jeg har jo vært med om at den blir ikke på så mye, så det har jeg vel vært med. Nei, det, for eksempel, det er også en løsning. Det er en del av autopiloten. Ja, er en del av autopiloten. <laughs> nei, men klo er at jeg tenkte at, ja, men herregud där ska jag bara lite lyspard i där och så här en diffusor. Det där kanske lite tekniskt, det går intressant där för folk sen ska jag pröva vickla ner. <laughs> Men det det börjar med är i alla fall att okej, okay, jag må ut med det panelen. Mm. Og så började jag leta efter några skruvar och några grejer. Alltså så en vanlig sån stereoanläggning, ikvant så är det bara någon sån klippsel eller nåt så kan du lyfta stereoanlägget. Ja. Så han har inte på min igen. er Då det först du har en liksom sånn mittkonsoll och där har du två sånna söyler som går ner på varje sida och de tre modulene som jag snackade om då ja. som og så midten du temperaturkontroll, og så under så har du bare sånne vipebrytere for mm. diverse kontroll av bilen. Mm. Da må du ta og en sånn grå plassøyle på hver side av de. Mm. Sånn er de skruddene, og kanskje det er løst. Nei, alt satt fortsatt like for dømmere, og det er mm. Så da er det ok. Da må med de plassøylene. Ja. Ja, de sitter fast i hele dashbordet de Hele plasten liksom som er dashbordet Som ja. er i tre deler Så da må jeg få den midterste delen Men for ja. å få den midterste delen som må jeg ta av både på høyre og venstre side og Da må jeg ta av da alt airbaggen Jeg må ta av alt rundt uh, rattet Og da får jag av den svære plastbiten Som er i midtkonsollen Så du ser, det ser liksom litt ut som en plukka høne da Ja, det gjorde det Ja Uh, og da måtte jeg av med noen flere skruer Og da fikk jeg av de der på siden Og tenkte jeg, flott, nå er det løst Nej. Mm. Der var det ni skruer til Yes ja. Men da må du i hvert fall begynne å skru da Ja, så da begynte jeg å skru Og da fikk jeg ut stereoanlegget mm -hmm. Og så fikk jeg av det knappepanelet under Så tok mm -hmm. jeg liksom alt av connector og sånn på de Og da satte jeg igjen med en temperaturgreier Den jeg skulle ha ut Yes Den lot seg ikke Nei Nei den visste nok vad du ville ja den, ja, den visste det For der var det masse plassgreier og sånt Det var masse veier og greier Så jeg mm. brukte da to timer på å få den ut av midtkonsollen Og så brukte jeg da 30 minutter For å ha den Og så inne der så satt det da noen lyspærer Så satt helt bakkerst Når det hadde demontert Så måtte du demontere enda litt til Og når alt var demontert Så måtte du demontere enda litt til Og så måtte du bak der Og så måtte du vippe ut to små lyspærer mm. Det er greit Ja, det er lyspærene Det er fint det høres ut som noe som ikke skal byttes Nei, det skal ikke det Nei. Jeg sjekket på oppå Det er folk som har dratt inn på varste forhold til liksom, Ja, jeg har mistet lyset i holdet ja, Det ja. du får ny For den er ødelagt, sier de da 1700 ja. runder ja. ja Så jeg hadde sjekket på biltem så kostet det 20 kroner for to sånne perer Så jeg bare Jeg ska på biltem Og dette ordentlig jeg selv Jeg begrenset hvor mye penger jeg ville tappet ja. på denne bilen Så er det spørsmålet om det, den, den tiden du brukte på dette Hvor mye den var verdt for deg også Nei, den seansen jeg prater om her nå Det tok ja. en hel kveld ja. Ja. Den helt kväll tog ja. det. Och så drog jag på bild till med dagen nettop, köpte ett par. Mhm. Och fick bytta ut detta här. Mhm. Och då tänkte jag, okej, okay, för jag så vil jag gärna se att det funkar. Yes. Bra hem tändningen. Mhm. lys i någon av pärerna. Och då i utgångspunkten så var det i alla fall lys i ena av pärerna. Yes. Jag bytte ju Uh, og nå igjen skal jeg være forsiktig med å gå for teknisk Fordi yes. vi er jo elektrofolk Så ja. jeg gjorde da uh, Electromagic med noen yes. måleinstrumenter og sånt For ja. å jobbe svart magi Rett og slett inn i her yes. For å se Vifta litt med wand ja. ja, det er electronic wand Yes, yes, dildo Vegadium <laughs> ja. leviosa yes. Nei, det Lecarium, fordi, Nei, egentlig ikke Nei. Men klue er i hvert fall at Det jeg kom frem til, det er ikke strømmen her Rett og slett Og strøm må til for at det skal bli lys ja. Og Ja, Mårte styrer han og tenkte Ja, men det, som du sier, nevner da, sikringsboks kan se, ja. Men, ja, kanskje det har gått noe sikring Jeg skjønner ikke hvorfor det skulle gjort det når jeg bytta nå For jeg har ikke hatt noe på mens jeg drev og jobbet Nei, så det, vi får se Så, så jeg har målt gjennom alle sikringene med, med magical tools of awesomeness Alt var fint Ja, men alt var fint Og det er ikke rett skorte med som sånn lyspagene Alt var fint Og lyspagene, de var fine så du vryr om tenningen Funker ikke Og nå har jeg snart brukt en hel kveld igjen ja. Og da, da begynner denne 1700 kroner for ny Å bli litt sånn Det hadde kanskje vært kjekt <laughs> Da kunne jeg kanskje sett en film i stedet for Ja, men det her begynte jeg å bli desperatt da, For det var jo en konnektor bak på den der Og så var det en konnektor bak på serionleggen Og så var det en konnektor bak på dette her knappepanelet Som er jo, jeg tror er 6-8 knapper Jeg husker helt tatt ikke På den nederste som Sånn eget panel For mm. å større, vi, ta vinduet opp og ned og sånn Yes så nå er jeg desperat Jeg, jeg er helt om for ideer Du prøvde bare... ikke skru, skru, ta vinduet opp For å skru på lyset eller noe sånt Nei, det var ikke noe sånt, Nei, nå. Det Nei, ikke noe sånt Fordi nå. panelene, alt var jo av ja. Så det var her jeg begynte å tenke Kanskje det er et antistereoanlegg Så jeg koblet tilbake stereoanlegg Da regnet tenningen igjen Fortsett ikke noe lys, lys på her Da tenkte jeg, vet du hva Jeg bilen uten lyset Det går fint det <laughs> Du tog en sånn eh, 5 000 kroner da. Ja, så då får du den gratis. Ja, nei, men det det var. Det var lite så att jag då skulle bara bygga montera ting tillbaka igen då och bara ja, bare, det, det, det jag giddrar inte mer. Ja. Och satte jag på oss det var en sån liten konnektor som skulle koble det där knäppepanelen helt i botten då. bare jag bara in den, det var för moder och där kan du bara prova att vrida knäckarna igen då. Mm. Då var det lys. Så du måste koble det paneler på botten då för den temperatur grejen ska funka då. Ja. Så när jag sitter en hel kväll, inte skönt en dritt Bare för du ska koble den i botten. For da, da funker det. Du så koble i noe annet, et annet sted. Da fungerer det du jobber med som ikke funket. Såkalte integrerte systemer, altså. Ja, så jeg brukte to hele kvelder mm. på å bytte to lyspærer som koster 20 kroner. Og hvor dyr er du byt hjemme, Patrik? Ja, alltså där är cirka 5 kr i timmen alltså blir det ju så gälligt. Du är jag då vill alle alla bara hänvisa alla hem till Patrick om ni trenger någon hjälp med det. Ja, alltså så här sån jag tänker alltså gjort sånt? Du bara kunde du vet i så här runda fina du vrider på. Ja, ja, ja. Kunde dratt ut tiden alltså att sitter i under och altså sån bytt bytt. Ja. Så altså, du att lägga design och som har en lyspärra bak? Ja. Varför Hvor, varför designa det på den måten der, sånn? Jeg sån? Jag blir så men jeg, jeg tror at hvis disse her som sitter på hver sted hadde sittet og sett, sett på deg og driv lokalt dette, så hadde jeg bare tenkt sånn, han kommer inn snart, kjøper den av han nå Ja, det skal se sies at når du vet hva du skal gjøre, skal jeg gjøre deg igjen ja. nå, så hadde du jo gått betraktelig mye fortere. Ja. Men fortsatt, det tok jo to hele køler. Det er, cirka, det er jo en arbeidsdag som jeg brukte da. Det var jo fire timer hver dag. Ja. Jag kan tänka mig ni som satt och så på mig driva på i min bil. De sa japanerna, nu ska jag göra en väldigt dålig hemgjeng. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag tror de loa och ser på mig. har fått frustration. Det var det väldigt roligt att det du att med bil nog Det passade väldigt bra. Skål for det då. Ja, skål för det då. Ttbf ja, da løper vi videre da, til TBF-ene Finner du noe? Jeg, jeg, du leter i boka di. Ja, ja jeg fant ja, jeg. det. Du fant frem nå? Jeg trodde de mente det, det kludde mig i nesa. Ja. Nei, jeg tenkte jeg skulle ikke Lid. levne det. Nei, eller i og i da Skrapet Nå ja. Nå sånn Nå sånn nå så. Det er da til BF'er Og for de som vet Og for de som ikke vet Så sier jeg det noen gang At det får du finne ut av selv Men det er i hvert fall tre bokstav For kort å si Jeg klarte nesten å si Oi. det Oi, ja, men det, jeg synes Det er godkjent Det er godkjent da, er det. Da, da, da. kan jo bare ta en sånn kort grei da ja. Vi har tre bokstaver som vi plukket ut mm. Helt tilfeldige bokstaver mm. Og så får vi da fem minutter var på å finne ut Hva de tre bokstavene står for En trebokstavsforkortelse Vi skal rett og slett bare forklare dere Hva, hva står dette for? Ja. Og vi har som regel hver vår oppfatning av det Ja, det, altså det er, noe, det er jo ikke gitt Hva en tilfeldig trebokstavsforkortelse faktisk betyr Selvfølgelig er det det, vi definerer det Det er jo det <laughs> ja, det er til for <laughs> Det er det stort sett jeg nevner som ja. det faktisk betyr Ja det er det jeg vet ikke og du driver med Det er min som er best Men i dag, Patrik, så var det jo DTM mm -hmm. eh, Og hva, hva er det du har lyst til å lære oss? Hva, hva er det det står for? DTM mm -hmm. Altså, i motsetning til veldig mye annet vi har på showet Som man ganske grovt så Som det, du har det, hatt på show her ja. Ja, som jeg har hatt på show her ja. Jeg har fælt av grove ting så jeg tenkt på, prøvd jeg liksom å komme på Ok, hvis jeg skulle fått at det blir noe som er litt sånn Nei, hvis så du har lyst si fram noe litt sånn forsiktig kanskje Sånn, noe som egentlig ja, ja. er grisete Men du har lyst til å si det litt sånn, litt forsiktig Du er snuddlig på det Du vil liksom, nei, jeg klarer ikke å jeg, jeg vil ikke si noe grisete, men jeg, kan, jeg må relatere til noe grisete ja. ja, for dette går litt på en ting som er kjempeplaksomt mm. Du sitter på do Du, ja Du <laughs> ja, må sitte på do ja. Og så er du dårlig maga Mhm uten å gå in i detalj på det, fordi jeg skal prøve ikke å ikke ha grist i fanget selv. Dum, dårlig mage. Dårlig mage. Uh, sur, svir, det uh, livet er fælt, og så kommer den og banker på, så er det ferdig snøtt! Jeg hater den. Fordi jeg ja. sitter jo ikke der, fordi jeg synes det er gøy. Nei, det er jo mange faktisk som knoter med mobil og liksom holder på sånn, men vi to, vi har nok en litt lik oppfatning av det der, vi ser jeg sitter her en stund, da er det fordi at ja, Dette det trengs, vondt. så med andre ord da mm. Sånn her bruker den Ja Er du ferdig snart? du bare, DTM Og det står for der tømmes mer Den var fin, den fin. Også litt sånn gammel norsk Der tømmes, der mer. tømmes mer Den var fin ja, Jeg tror da. det er ganske mange situasjoner hvor du kan bruke den mm. Men min første tanke var toalettbruk Ettersett ja. Ja, eller hvis folk for eksempel Du vet det, hvis du skal fylle opp i kaffe Eller noe annet, og så begynner de Begynner de å si, nei takk, takk, takk Og så syns du at de skal ha mer Så kommer du si, DTM Ja, og du, der nå kommer jeg på en veldig finen For jeg irriterer meg på sånne automatiske kaffemaskiner Fordi de heller opp i kaffen Og så står det sånn, vennligst vent For det kommer noen dråper her og der For den skal liksom riste før den er ferdig Riste litt Der kunne det faktisk heller bare stått DTM der tømmes mer Der tømmes Hvis jeg en ganger ser ja. en kaffemaskin Så kommer det til å være beskjed på den kaffemaskinen Og så kan dere le av det Da vet dere le, alle hva Sparer min etter at jeg får den kaffemaskinen <laughs> <laughs> Det er ikke noe gøy hvis jeg ler av nå Og så senere så kommer det opp igjen Ja, sant det ja, Jeg skulle langt det sånn, ja. ja Jeg lo jeg. Jeg. <laughs> jeg har brukt opp det Du ja. bare per. en per En par.. Ja, det så det, det var det, det var knepere enda så ska vi ha en sån liten jeg har glemt ordet for det. Um, hvis man skal være litt sån beskeden på en måte sån ja, litt forsiktig, litt forsiktig. Vike vil lage noe dårlig stemning. Ja. ja. egentlig. Men uh, din DTM då Ja. Det er litt morsomt fordi at du er jo den som pleier å være litt uh, grov. Ja, så altså når jeg endelig skulle på en måte bidra til en flott uh, rolig episode ja. på lørdagsmorgon yes. så blir du ristet. Det. det er jeg ikke sagt, men det er litt ah, ja. morsomt at du drar in do. Ikke at det kan det är så fräckt litet tillfälligt vi har nå om det. Men men akkurat låt oss bara dra upp sitt scenario igen här då. För det alltså hade helt, helt klart brukt din DTM når jag har min DTM. Men når du inte har och jag okej. Ja. Jag hade benyttat mig av din DTM under min DTM. Nu är jag faktiskt extremt nyfiken vad För i den situationen hvor du sitter och brukar lite extra tid och folk går med in i det banke, eller? Ja. Är du färd snart? Ja. Då kan jag bara informera vedkommandet att jag har en DTM. Vad står det för? Dvask tarmig. <laughs> och det är när det det det renner så og er så surt at du kan kalle det piss. Ja, nei, ja. Og, og, dvask, ja. Mm -hmm. Dvask tarmemig. Og det at den er dvask er egentlig bare at det, det kunne vært litt mer piffin. Altså, ja, for ja. det det du mener med dvask. Ja, at den ja, dvask. Men, du, du er sikker på bruk av dvask. Jeg, ganske, jeg har landet på det. Ja, nei, jeg er veldig, veldig, veldig sikker på att dvaskt tarmig. Det, men det er her jeg tänker nok en gang at hvis du sitter og och har vask tarmig och sitter du gärna lite länge för det är liksom ja, självförlöd oh, detta är surly detta är färt det, det, vondt, det renner, på det, det farlig och det ja. så kommer det nå sen ser du nu ja han där tömmes mer där tömmes mer <laughs> men alltså det är lite intressant att detta är historien du och jag faktiskt har haft samma scenario ja betyder det då att vi vet du har lamma et. En DTM er rett og slett at det er dårlig maga på 2 Altså sånn, det er rundt den Og du, ja, det kan bruket til å beskrive sit Selve situasjonen ja, i, grafisk, ja. Eller den kan brukes til å Beskrive situasjonen litt mer forsiktig Den her er rett og slett Den, den, den kan jo brukes av alle til begge deler Fordi ja, altså, at ja, tåler du ikke den ene så, så kan du bruke det andre. andre Bare sånn DTM, ja, den fine eller den grove, den ja. fine Ja, da, da beklager jeg Ja, eller så kjenner jo de fine, det fine folket Kjenner jo bare til den fine Ikke sant? Mens det folket kjenner til den møkkete Ja, den bruker din Men de, de da, fiffen da De ja. forstår som at det der tømmes mer, ja. ja Ja, ikke sant? Og da blir det aldri noen krig i verden heller For da kan de møkkete folkene og fine folkene Snakke sammen på et felles språk Padrik, er, er, er vi her for å stoppe krig? Re revolusjon, Jontan Jeg vet ikke hva altså, Det der er revolusjon Vi må gi hva... oss vi med TBF for noe Vi nådde det øverste punktet Da takker jeg alle for at dere har fulgt oss så lenge Nå ja. har vi kommet til det punktet hvor vi, hvor vi fant en fellesnevner Og da, det er ikke mer å gjøre Da pakker vi kofferten og så drar vi Episode 10, her kommer vi Ha det Ja, det er fortsatt episode 9 Vi bare løy det var tull. Det var tull, ja. Men, Jeg håper ikke noen har skrudd av noe. Nei, for det, det er litt, det er litt sånn trist det der at når man er så seriøs som oss da, når man begynner å tulle litt, så kanskje folk tar det, det er, veldig seriøst. Folk er jo fortsatt veldig forberedt på hva, at vi mener jo det vi sier. Ja. Vi tuller jo ikke her. Aldri. Og, det er ikke så mye i hvert fall. Men i dag? I dag er det bare tull. Mm -hmm. Det er ikke så fryktelig mye mer å... I dag skulle vi bli litt seriøse i hvert det skulle du sagt før episoden <laughs> Nei, men det, det starter ikke før nå Ok, det er fra meg nå Da skal jeg bare bytte over til seriøs Da er jeg klar <laughs> ja, nå, ja, det nå, ligger sånn nå, nå, nå kjenner jeg bare litt oppspilt Nå må ja. jeg roe meg litt ned. Sånn, meg ned Litt i samme gaten Ja, samme tonelæge yes. Hva er det som skjer i dag? I dag er det, det er quiz igjen Det har jeg aldri vært borte i før så har jeg aldrig tapt dette heller Nei, og det er jeg litt på utkikk etter å fikse på i dag dag får du ingen lifelines Nei, men bra Og den er Egentlig går bare på flaks For du har ingen mulighet Til å ha noen for mening om Det her, egentlig Tror du? Tror jeg uh, da, Det var den med skilpa da Jeg er ja. fortsatt i sjokk etter den uh, Vi er litt på common knowledge så, så er det Ja, men det her er ikke nødvendigvis common knowledge okay. uh, For grunnen uh, var en liten tur på uh, Statistisk sentralbyrå Siden uh, hjemmesider Ja, der er det mye spennende uh, Der Fakta. er det mye bra statistik Grafer og Fakta, Fakta. Uh -huh. Mye fint for en nørd der <laughs> ja. um, Så kommer jeg over den SSB uh, Slash navn Sier okay. biten ja. uh, Hvor du kan få navnestatistikk Ok. Da. Så nå har jeg vært og søkt ravamai, for å si det på godt norsk, på navn jeg i at det folk ikke burde ha. Ok. Och då har fått statistik på hur mange som faktiskt har den avne som jag ikke menar att någon borde ha. Nej, så du har en, du har en fot in i den där listan här. Det har jag mot... lagat den listan här Ja, men du mener att folk ikke borde ha haft detta namn. mener menar att det är noen som då absolut inte borde ha, någon som är sån jag har, varför folk till det. Okej, okay, men men jag föredrar att du har lagt till grunden en del här för att detta är då folk har detta namn. Folk har dette navnet, det okay. ikke, det. for jeg vurderte først om jeg skulle lage en liste med har de navn eller har de ikke navn, og mm. så altså finner jeg på. Men altså det, når det finnes så mye rare navn, så trenger man jo egentlig ikke å finne på noe heller. Altså, er det noen som heter Hansen, eller ikke? Ja, I så fall, hvor mange? Det, det, det er ikke noe moro. Nei. Så, du har? Jeg har noen navn her, vi skal starte som for å varme opp med to, mm. så du skal skjønne hvordan leken fungerer. Mm. Det er en lek nå, ja. <laughs> altså så rævtryende du får da Ers, altså, Jeg likte det bedre når vi ikke så hverandre Da kunne du si sant Og så tenkte jeg, ja, ja, Jontan var vel morsom nå Nå så jeg at du syntes det var morsom <laughs> Men jeg, jeg kommer til å gi deg et navn Og så kommer jeg til å si om det er et fornavn eller et etternavn Og så kommer jeg til å gi deg to alternativer På hvor mange som heter det Og så skal du tippe hvem av dem som stemmer Da er vi i Norge da Vi er i Norge Mhm det er bare der jeg har statistikk. Så vi kan mm. starte bare sånn for å, å Varme opp litt rand Bare to stykker Og så skal jeg forklare mer om konkurransen ja, etterpå ja. Da er det da først Navnet som vi skal utvide Er et fornavn mm. Patrik mm. Er det 3.014 Eller 4.516 Som har det som eneste fornavn Ja det, det var et veldig nært tall. Som fornavn da, første fornavn. Ja, veldig nært tall. Eh, nå ja. vet jeg også at jeg kjenner jo minst en, så hadde du sagt en eller to, så hadde jeg i hvert fall visst at en. <laughs> ja, så da hadde du tatt to. Ja, ja så altså alle her er ganske nærme, mm. så dette her blir ikke lett. Men nå, her ser du litt utgangspunktet du mm. kommer til å få. Ja, ja, skjønner. Så det er 3014 eller 4516. Ja. Skal jeg gjette også, ja. Det er bare sånn at vi, får, vi bare varmer opp her Ja, men du har to oppvarminger her nå Ja, to oppvarminger Ja Med tanke på hvor mange vi er i Norge Og hvor ekkel du ble, som heter Patrik <laughs> Så ville jeg vel tro at det ikke er flere enn 3000 nå nå. Nei, så da tipper du 3014 Yes Og det er helt riktig Yes Og en, da hopper vi bare videre for å varme opp igjen til mm. Jonathan Ja Hvor mange heter det? <laughs> Hei Er det 2918 ja. eller er det 3503? Ja, og hvor mange av Patrik var det? Det var i 2014. 2014, ja. Nå har jo vi en sånn greie der at du er bedre enn meg. Jeg er det. Det er det ja, det, du Du Selvfølgelig. Nei, vi er like gode, men du er litt bedre. Det er jo virkelig sånn det er. Ja. Og forhåpentligvis hadde ikke du dratt opp dette om det ikke stemte. Jeg liker jo å vinne. Ja, så det er jo helt... Med det i tankene så går jeg ganske sikkert ut med at det er 2009. Ja. Eh, jag liker resonomangin dit. Mm. men det enda du borde tänkt på er at ja. det trängs färre patricker för en bättre jobb. Okej. Okay. Så det är faktiskt 3503. Det är det. Antal Jonat Tanner i Norge yes. som har det. Då benyttar jag den chansen på att se si jag är bättre än dig. Så då kan vi egentligen bara gå videre Ja. Till Men det är ja. det är sånn så den här gracen går det för kyrke. Yes. Mm. Och jag vill si det. Ja. Att du klarar och här måste jag må, må sätta listring för det blir ju 50-50 detta här. Mhm. har 10 ti namn til dig. Ti namn. Hvis du klarer, hva skal vi si, sju av dem, mm. skal du få slappe mig. Det synes ikke jeg er gøy. Du liker ikke det klasket over vibrerende radioen også? Jo, det er bare at jeg har gjort det en gang. Uh... Ja, men det var jo i sinne. <laughs> ja, det er sant. Det var jo blod og alt mulig rart. Ja, nå er det uten blod altså. Ja, så du kan få nappe barten min da? Ja, det er litt morsomt. Ja, nappe noe bartehår. Ja. Jag gott väck från titlar och sånt alltså. Ja, nej, nu är det smärtet. Ja, okej. Okay. Jag har på mode blivit master mye nå at nå den, så pass mycket nu att har vi landat den och så. Jag vill du ska bli mer master? Nej. Jag vart master och en master supreme, så det är liksom en av vär. Ja. Ja. Är du klar, Jonathan? Ja. Vi, vi har varit genom Jonathan och vi har varit genom Patrick. Ja. Förste ut. Mm. Det er ett efternamn? Ja. Och efternamnet er Balle. Ja. Er det 44 eller 53 personer i Norge i dag, som heter det? Det er nære tal altså. Ja, de er veldig nære. Jeg ja, har liksom, ikke gjort det lett nært. for deg. Nei, det, jo, altså det er, hadde vært noe litt annet hvis det var Snakker vi 50 eller snakker vi kanske 150? Mm. Det er jo litt sånn Men 40 eller 50-ish, det er, er nært. Det, vi er i Norge. Vi er i Norge. Og balla er jo som vi har nevnt før, det er jo ganske tydelig vad det egentlig betyr i den landet her. Ja, det er Pung. Men hadde det varit greit å hette Pung? Det har jeg ikke sjekket. Nei. Ikke en av de har sjekket. Og her har jeg heller ikke noen mulighet for å ta noe høyde for hvor du har brukt fantasien din heller. For dette er navn som finnes. Er, dette er navn som finnes. Det er rett og slett statistics så da er spørsmålet, tror du det er mindre enn 50 eller mer enn 50, for å si det sånn, da, mm -hmm. som heter dette her? Vi kan godt uh, bare kjøre på at det er sikkert noen av 50, tror jeg. Det er feil. Det er det. Ja. Det er 440 som heter balle. Ja, det var, det var såpass nært at det kunne like gjerne vært det ene. Eller det kunne det, det, kunne det. Ja. jeg vil ja. ikke at du skal klare dette her. Nei. Så da er det sånn, er det 51 eller 52? <laughs> Nei, det er nok ikke så nærmere Jeg begynner her. å skjønne tegningen her ja. <laughs> Jeg tror du har tatt men... det innover deg At jeg har klart de andre konkurransene Jeg vil at du skal brenne i dag, hadde ja. jeg på å si ja. Nei, det... Du har så... ikke sagt noe om hva som skjer hvis jeg taper da. Nei, det er egentlig bare at jeg får gjekka her ned litt For det er så ekkelt ja. Nei, da, Så lenge vi ikke har noen navnetitler her ikke, Da blir jeg ikke det så sår Det er så ikke så ekkelt Det er sånn Tusen ja, Jeg jobber for Master Master Supreme <laughs> ja, det er, Nei, jeg, har noe, jeg blir for sengig til å det nå ja, ja. Vi hopper videre, vi mm. Det er navn nummer to ja. Og det er et etternavn, ja Resten her er egentlig etternavn Det er der det er mest moro ja. Og mm. det er Feta mm. Og da kan du lue på om det betyr feit eller feta som i hosten ja, ja. Det Spiller det en rolle egentlig Egentlig ikke no. Er det 15 eller 75 personer som heter mm, dette nå har vi et litt bedre spenn her Ja da, det, det, det har variert vi, litt Men igjen, nå er jeg på balle Der er det litt sånn Ja, det er klart det kan være noen slags innvandrings... Eh, innovel? Eh, ja, eh, innovel... <laughs> Navn, rett og slett ja, Det kan være det ja. eh, Eller at det har kommet fra utlandet At på en måte har vokst frem Det, det hørtes jo sånn ut på statistikken Jag kunne dratt det så langt Så jeg kunne finne ut når kom. navnet kom inn i Norge Og mm. når toppen var Men så ja. når, har jeg ikke gått til Men feta Där er jo litt sånn øh, rasistisk å si Det kommer vel sikkert fra Hellas det, <laughs> Jævla grek her da altså. ja, eh, Feta Ja de fjerta fjerta grekerne. Ja, men det er jo, det er Sverige. Fjerta fjerta gubben. Ja, fjerta gubben. Ja, gubben fjerta. Ja, Nej Nå skulle vi tro at det kanske er, at det ikke er så mange, siden det ikke er. Jeg tror ikke det er noe attraktivt for Hellas å komme hit. Jeg, hit at det här fra Hellas. Jeg, jeg kjenner tre fra Hellas. Tre fra Hellas. Ja, og så har jag vært borte en fjerde som har lært seg norsk, men han bor ikke i Norge. Nei, ikke sant? Og da er det ikke vits. Så... Hvis vi skulle Ingen ganga feta, deg Med de du kjenner Også sannsynligheten for at alle andre i Norge Kjenner en Da er vi jo fort oppe på de 70 og noe Ja, du mener det mm. Endelig svar 75 Endelig svar er 15 Er du sikker? Mm. Det er helt riktig mm. Ja, det jeg prøvde en sånn liten sånn Jonathan ja, ja. reverse psychology Ja, jeg tog mig selv det siste tidspunktet Hvor jeg da mest sannsynlig ville trodd at det er 15 Fordi at selvfølgelig det er jo ikke så mange som heter det Men så kommer det, ja, det hoppet Du skulle ikke trodd at det var så mange som heter ja men selvfølgelig, that's reverse psychology Det er det, ja. jeg prøvde, og jeg feilet mm -hmm. Du var veldig kjapp på at, ja du tror det, ja, mm -hmm. ja. <laughs> Ja men alltså jag yes. måste ju pröva lite jag. Sen är ja, ja. Mica like psykopat som dig på ett annat sätt. Tror du det? Ska vi fri på hudit? Ska på dig? Sånn. du får 1 ja, sekund till. Til. Ja, men då hoppar vi vidare vi. Ja, ett poäng till mig. Det är också ett etran. Jag vet inte hur jag ska se heter han heter det det var de to första vi hade som var förland, så var teströd att andra heter. Jag har en egen kolonn och en förland och ettran här så Ja, men då är en ursäktning det är ju en lek och en kvist då. Så så du är fruktlecker. Så jag skriver det svårt för dig. Okay. Ja navn, det är Kuse Med mm -hmm. S <laughs> Kuse, ja, ja. Kuse ja, etternavn Det kommer fra Tyskland Är det fem Eller 38 Som har Kuse som etternavn Vet du hva, det er faktiskt 38 stykk och det er det, det bare, det er det Det er det? Mm. Ja, det er det ikke Nei, det er Så da går vi videre vet Det er rart, fordi jeg skulle tro at det er Såpass mange som har det, fordi jeg, det er Jeg er ganske sikker på en, Et tysk etter nå Og hvor ja, tyskere som finns i Norge Jeg har jo blant annet Jeg skal ikke nevne navn, men jeg har en, en tannlegger Som er Ja, jeg ser du har hull i tanner, ja <laughs> Og hun har jo veldig morsomt etternavn Hun nå Som eh, betyr noe annet på norsk Ja, jeg hadde en liste nå, tror jeg, nå har jeg vel ikke den Nei, jeg har ikke den tilgjengelig lenger For det, det var faktisk en del sånne navn smärtfant som ikke finns längre det sa det från många som var väldigt fina mm. som jag hade lust att ha med i lekenkonkurrensen här. Ja. Ja, i form av att de passer in i leken. Ja. Inte fina ja, i form av. Grusomme, ja, sånn sånn det var grusomme. Men där stod det sån varför de har blivit som de har blivit. Ja. Sånt att de kommer fra Tyskland och blev ja, ja, det namnet och sånting. Ja, Så det var lite intressant. Nej, den här den var ny för mig. Ja. Mm. Men vad hoppar vi vidare? Yes. du ska tänka lite på nå det är Sopp. Mm. Og da er jeg underskjert på om det er 3 eller 18 personer som har det som etternavn i Norge i dag. Mm. Mm. Sopp, det er jo veldig uheldig. Det er det. Og i hvert fall... Særlig hvis du har uh, jo, underlivs som fornål. Ja. Ja, eller mer sånn der hva, Hvis du er kommet fra en del i verden Som uh, du på en måte Får tildelt en annen Som, som mellomdann Som Nederland kan ha Von Schneider Eller ettland ja. eller så har du da Jonathan Har Sopp Det er en litt kjedelig Eller uh, Trine Storkuse <laughs> <laughs> eller, eller Jonathan von Kuse. <laughs> det von Kuse Von Kuse Det høres som ja. noen erkegreve over det da Ja <laughs> Jonatan Vondballe <laughs> ja, jeg, jeg, ja, jeg tror vi skal men, ha et mellomnavn ut fra dette her rettalt. Ja, det er da altså 3 eller 17 Ja, 18, var 18 veldig nærme da 18 faktisk, veldig nærme. Ja, sopp altså, sopp Det er jo eventuelt noe som skulle kommet inn Men jeg klarer liksom ikke å se for meg hvor det skulle kommet fra Sopp Ja, det kommer fra sappland Eller som oppland Før det ble opplandet, da var det soppland ja. Det var slett, fra, immigrering fra Grønland Med da, tyrkiske svensker Som hadde flyttet dit fra 1700-tallet Som mm. var glad i kantarell Derav sap ja. ja, det er der det kommer de kommer fra Så kan, du... <laughs> Så kan du komme frem til selv Om det stemmer eller ikke <laughs> Nej her er det altså jeg, jeg kan ikke forestille meg at det er, det er jo for så vidt ganske lite. Altså 17 i 18 i hele Norge, det er jo ikke mye. Nei, Men det igjen, er jo ikke tre heller. Nei, det er jo ikke tre. Men tre er usannsynlig lite. Det har kun nesten sagt at det ikke eksisterer en gang. Ja, du kan faktisk det. Mm. Man skulle jo tro at det ikke eksisterte i det hele tatt. Mm. Så jeg tror at det er... Vi vi først har statistik her så kör jag på faktiskt tre tre styck. Tre är det ändå det är. du säker på det? Japp. Ja. Det är fan. Man försöker hjälpa så ja, ja jeg, sånn. jeg kan göra det snabbare för vi kan hjälpa ja. dig. Men såppa är ju det är så grejt och i och med vite då. Nej. Och nu väl det her är sista chansen då. Jeg har til. Nå må få straight pot. Ja, Den mm. Denne er litt morsom. Jeg har hørt om en person som har dette her i navnet sitt. Mm. Er du klar? Ja. Sad. Ja. Er det 11 eller 97 mm. som heter sad? Ja. Hmm. Med æ. Med æ. S. A D. Det er sånne staves. For det er liten D, hadde jeg blitt. D. Ja. Tatt i betraktning, så er jo det... Da er jo egentlig ikke... Skal man være grammatisk pirkete, så er det jo faktisk ikke så gærent å hete det. Nei, egentlig ikke, men, men, det, men det høres jo... Men så er det ikke greit. Det, det høres... Altså, det er sånn der... Ja, kunne jeg bare fått navnet ditt. Ja, nei, det er Patrick Sæd. Mm. Da får du blikk, altså. Ja, og problemet er jo når man når det egentlige ordet sperm, da eventuelt staves eh, S-E-D. Ja, så Sed, det, det, det er jo ingen en... som sier det. Nei, det er jo ikke det. Jo, fiffen ja, sier fiffen vel Fiffen sier vel det. Fiffen Jonatan. Fiffen og Jonatan. Alltså det blir ju liksom heter Simon och komme til Amerika egentligen. Mm. Simon. Ja, eller Simon. Ja. Hvis du absolut ska hålla på den norska uttalet ja, så så blir jeg, slik. det valt att inte göra Middelfart. Yes. Middelfart. Yes. Ja, så, så er vi sa det Jonathan. 97. Jag tror faktiskt det er något som er så pass galet ja. alltså för att uh, det har ikke blivit fjärna egentligen näst Mest på namna på grund av stavemåten för lit lit synd för alla de som har det som efternamn och liksom säger här det heter så. Ja, men det stavas med ä. Ja, ja och og... så du vet det. Vad så? Ja, hva så? ja hadde du heter det så hade jag inte brytt mig. Jag är ju analfabet i onset. Jag Analfabet. Analfabet. Så jeg tror vi kjører på med 97 Du kjører er på med 97, ja. ja, det er feil Ja, det var, det var vel elsker. det jeg tenkte på det, det, det er så trivelig Det er feil ja. jeg, det, det, jeg nyter det ja. Men nå, nå, nå har jo du lagt opp da, Til at det ikke blir noe morsomt da, Fordi det var jo bare en sjanse Jeg hadde til å ta dette her ja. Og så, nå får jeg jo ikke gjort noe mer Så er det du skal gjøre noe med det? Eller? 1, 2, 3, 4, 5 ja, men altså, Det er jo 10 stykker Og du mm. har feilet på 3 Nej, du det feilade på sad Jag sa satt där, ja, ja. på det. Jeg. Det är så tror jag på dig. Ja. Så där har du egentligen feilat ja. Mhm. Mhm. Låt säga du får, om uh, du får halparten riktigt då, ja, så fem styck. Så ska du få lov til å ha sad som mellan namn. I tillägg till uh, Jonathan Samuel Rudolf Dahl. Ja, så, så får jag sad også ja. med er eller e. Mm, ja, det är uh, valfritt faktiskt, men jag föredrar er eh. Det var kanskje ikke noe særlig til premie. kan se si at kan... Du, du får det hvis du ikke klarer med en halvparten. Okej, okay, ja. Så halvparten er grejt. Ja, da må jeg altså, jeg må da, klare. Klarer du fire eller mindre, så, så blir det det Jonathan, Samuel, sad, Rudolf, Dahl. Ja. Fra nå framme nu. Okej. Går dit på da, ute på pass och sånt, da, men jag kommer til att lada i huske där. Jag jag väldigt väldigt morsomt att du nu legger upp til at man får köpa premium och får heller en straff. Ja, det, jeg jag kör sånn som Stortingen gör det. Eh, Rakatis. <laughs> Den er god. Ja, er sånn, men där du flink du. Annars ja, får, får, får du ingenting. Ja. Nej, då får du du ingenting. du är flink. Ja, hva får jeg for det? Nej, du får fortsätta. får fortsätta med det du drömmer. Du är flink. Men, for, vi kan gå litt vekk fra gris, da Kanskje det blir lettere for deg Og ja. med litt større spenn mm. Etternavn Kopp Ja, ja. ikke sant? Ja. Ja. Ja. Som i kaffekopp ja. ja 16 eller 121 ja. Mm, ja. Kopp, det, det tror jeg er greit Det tror jeg man kan hete ja. Det er helt i orden Det kan man jo hete, for det, ja. det fant jeg at noen heter Ja, og det tror jeg er greit Det tror jeg er hvertfall Hvertfall et par kan heter det? Ja, det är det var förplanen 16 eller 121. Ja, och det är det. Och jag hade tänkt mig att visst 16 styck heter så hadde de hete det, så hade de varit väldigt stolta av heter det, sen ja. de var en minoritet. Ja det. Nu tror du? Eh jag jag tror de hade varit stolta av vad heter det? Men igen då kanske de då hade dratt med sig fler för att de var så fryktligt stolta. Men med tanke på att efterhand Norge också kanske blev det blir ju lite sån definitivt hur de bodde en för exempel och det finns mm. det som heter kopp bru mm. altså kan det vara att uh, mm. ja, det kommer av av det rättslett ja. och jag tänker att hade man så få som kanske var så pass stolta och liksom fick rättfärdigt då kan du säga si, detta namn mm. så kanske det växte och det har det gjort nog ja. vill jag väl inte säga si att 100 stycken är så fryckligt mycket heller men med tanke men det det på hur många namn som finns så är det ju en del det är väldigt väldigt många namn ja. som finns det har jag fått emot det folk det är samfärd mhm lite de sista dagarna ja Eh uh, nej altså, tror fort det kan vara en en del folk som heter det. Ja. Men där säkert du en drittungen så då säger vi 17. Ja? ja? ja det er fel för det. Nej nej för det var det det var Du tror 16 då? Ja, 16. Det er helt riktig Ja, ja, men så bra Endelig nå <laughs> Da er klart to Da liksom resonerte jeg mig godt fram til ett land annet Og så tenkte jeg, men det er jo ikke det Fordi det er jo logisk Ja Ja, et um, poeng, to, to, ett Her, här her er ikke lett. Den er ikke lett Det var de andre, de var veldig lette men Nei, det men det her er, de er väldigt tette tall mm. Og etterhåndet nå er i mensen mm. Ja, det finns. Og ja, det, det er... skrives sånn som det skrives på så att ha det som sånn? sånn det sånn det 4 yes. si. eller 12. Mhm. som har ett mm. av den art. Och var, var det med sad var det mange eller få? Jo, si, sad var jo 11. Mm. kontra 97. Ja, nettop. Och mänsen är då det er fire eller tolv. Så jeg beklager at det er såpass nærme. Mm. Det er vel sikkert mange som er såpass uheldige med den navnet at det, det har blitt en del av det. Vi tror at det er faktisk mer enn fire som heter det, altså. Ja. Det er såpass mange som har det Jeg har jo hørt en historie om at det visste nok da, ja. Utfra når jobbet på jobbet som telefonselger mm -hmm. At det hadde vært borte i eisenhet Ingrid Rødmensen ja, Jeg tror det er en andre historie Men da er, ja. er du ganske uheldig faktisk Hvis ja. du het det Hun var, var kanskje en av fire hun da hun var kanskje en av fire ja. Men jeg, jeg går på Det var 14, det var det ikke det Ja, 12, men det, nei, 12, er, ja. 14 er neimen nok Jeg sier uh, 12 Er du helt uh, sikker på det? Det er jeg ja. Det er helt riktig yeah! <laughs> Jeg ja, må ikke skrike sånn i mikrofon Bare skal... for at du, du klarte mensen <laughs> Endelig er jeg en del av ja. Ja, men, men dette begynner å se bra ut da, Nå mm. har du 1, 2, 3 Klarer du to til Av de tre som kommer nå jeg, jeg bør jo det da. da slipper du å ha sad som mellomnavn Mellom deg og meg du, Nei, hvis jeg klarer tre till. Eller Du klarte feta Kopp mm. og Mensen. Ja, ja, ja. Jeg klarte jo en i begynnelsen der. Ja, den har jeg ja, ja. helt Fet, glemt. Ja. Ja. Så ø, nå kommer det jo ø, litt mer sånn der uh, chill-navn, kanskje. Ja, ja, ja. Jeg vil jo si, ø, kanskje litt inntørka-navn. Hvis det er noen form for hint. E, navnet er uh, Rosin. Mm. Mm. <laughs> er det da Usle 5? som har bestemt seg for at Drue ikke var bra nok og valgte navn Rosin? Mm -hmm. Eller er det 375 som gikk lei i Drue og valgte Rosin? Og gikk til Tørk. Jeg gikk til Tørk. Ja. <laughs> for det er faktisk en del som heter Drue Men den har jeg ikke med. Jeg <laughs> tror. Sette i Alias, tror jeg det er som heter. Nei, det uh, er andre spillet. Der du finner mor der. Plom, ja, ja. ja, det husker jeg ikke hva det heter. Nei, jeg klarte ikke helt å det selv. Er det du hadde sånn trapp og lysekrone? Og... Ja, ja, trapp. Ja, du kunne liksom drepe folk da Med enten wrench eller lysekroner eller, Og så er det tror vi i madsalen Eller et eller annet Jeg trodde vi hadde det hjemme Når jeg var liten Men jeg spilte det aldri Jeg tror jeg var for liten til å spille det Nei, nå Men, men Så det var det, det. Rosin 300 og noen 75 17. 75, ja, ja mm. Eller 5 Eller usle 5 Her var vi fint sprang Ja, her er det litt mer håp Egentlig Her eh, skulle jo tenke seg at under tørka de hade i eh, <tøkker> ah, Hvorfor det? Med, ja, det var værforhold. Ja, kanskje. men på 1800-tallet så hadde vi altså en helt sinnssyk tørke. Og da ble det jo sikkert mange som ble veldig berørt og tog det til sig. det, og ville huske det. Så var det var sikkert det vokste frem da av det og god godtatt. Jeg synes dette høres ut med helt logiske argumenter for hvordan folk har valgt dette eller annet. Uten tvil eh, Og der vokste det sikkert da fram At det var god. Det var greit rett og slett da, Å hete Rosin Fordi at alle disse som drev med druer i Norge Vil du merke <laughs> Jeg må si, jeg liker resonemangene dine ja, her rundt, Ja, det kom Fortsatt seg fram Og, og, og det liksom tørket til da. Og av den grund så tror jeg folk besure At det bare er fem stykk Du tror det? Ja, ja. Jeg synes det hørtes ut som du skulle velge rett Ja eh, Det gjorde du ikke Nei, Nei. Så det er noen av 300 375 Nei, jeg er det gjør og juger Det er fem Det er fem Det er fantastisk ja, flott Det er fantastisk flott, det. Det er fantastisk, flott det. Da trenger du faktisk bare en av de to siste da. Ja, men det er bra det Jeg, jeg, jeg kan leve med det <laughs> ja. Nei, men du trenger bare en av dem Gode sannsynlighet faktisk for å klare seg her 50-50 ja. Pluss det 50-50 prosent jeg har per Så vi er nede på 10 man <laughs> lut <du> 3 Ja, <laughs> vi är flinke på procenträkningar på show ja, bare så vare. Jag bara att Så Jonatan? Mm -hmm. Hvor Hur många heter bleje? Mhm. det kan man också heta. Det kan man tydligen också heta. Det sökte jag på Google som heter det bare, ja, det var faktiskt någon som heter det. Vært... Och då är frågeställan jag fantade ut att det var 23 eller 145 som heter bleje. 23 eller till efternamn altså. 45. Jeg skulle bare ønske at jeg visste når navnet ble født, hvis du skjer det. Det skal ta till mig og så mm. skal vi gå tilbake i tid, og så skal jeg gjøre en heftigere jobb. Mm. For, det, for det hadde vært meget interessant, for jeg vill anta at bleie, det var jo egentlig ikke et, et produkt før. Nei, for så vidt ikke, Nei, når du og, så det. Men altså, dette her er jo, selv om det er når navnet er født, da, så er det fortsatt gjenstående. Dette er de som er i dag, som lever. Mhm ja, det de som lever. Det spørs hvor hardt har uh, hengt igjen da. Og du var på 23 og... och uh, 145. 145, ja. Det er jo det er et stort sprang det. Men før i tida, når de liksom skulle... Liksom det, sånn, det kan vel ha vokst frem, det kan jeg tenke meg ved en eller annen gang. Da var vi ikke så mange folk, men uansett, det kan, det kan sikkert ha vokst frem fra, fra et eller annet. Og så skulle det da ha gått over til å bli et produkt en gang. Ja. Kalla, nä? Jag tycker att du du Fordi, resner, du prövar resten nere ganska på ditt ja, info. Jag sätter press på. Eh och när man inte har lifeline så måste man liksom då man måste finna ett hål. Ja. Ja. Ehm och sätta att hurdan egentligen hurdan gick det hvordan egentlig, hvordan få det namnet det har? Alltså det bleije jag skulle. <laughs> och oh, det var dåligt alltså. Jag det... bara jag klarade god dy mig du säger att det resonerar. Ja, ja, jag är bara men altså det, det har vi ju på mode konstaterat Ja. Ehm ja. um, och givet det väldigt få skulle ha namn i dag så er det liksom en viss chans for at det at det, det, det har varit en större motståndsgrupp då för att det egentligen ska kallas bleje. Det er et ja. det ett gammalt ja, produkt? De måste jo hade ju förut jag så de icke hade bleje så brukade de ju sån stoffblejer. Jo jo, men kallade um, de det bleje. För det tror jag inte. Yeah. Det kallade uh, <laughs> ja. det rumpepåse. Ja, eller rumppåse. Rumppåse eller underklädet. Underklädet med bais. Med baiset. Med med bais vet inte varför de snackar så väldigt svenskt men jeg det är ja. ju tror de gjorde det. Eller bais du håller. Bacchus håller. Ja, och så skulle det bli till bleje då. Men mm. mm. Det är på Island igen Så tyrkerne turkarna, kanske var det dem som drodde med sig tillbaka igen. Ja, och där tror jag att väldigt få hade lust att ha det, och ja. därför tror jag det er Også under 30 stycken alltså. Som vi tror har det lust vi til... jag tror fort at det var sånt, att väldigt få ville ha det. Men då har jag en fråga då, och det gått vidare till den familien? Da, ja, inte sant? Och de kan, de kan ha kommit sig så det plötsligt blev 123. Ja. Och det chansen så jeg tror det er noen og 20. Du tror det er noen og 20? Yes. Du, du tipper 23? Jeg tipper 23. Ja. Det er feil. Det er feil. <laughs> da, Jontan Saad, da har du en sjanse. Jeg begynner det, altså å jobbe din. Du må ikke begynne nå, for da, da breaker spiriten min, ikke sant? Ja, ja, nei, men det er greit. Du breaker dem spad. Den, um, den her er litt vrien, den her også, egentlig. Spartan til slutt. Ja, alle alla de här här är ju vanskligt då. Det är ju inte att på det, men eh ja. uh, nu lurar på hur mange som har homo som heter någon. Ja. Det er ju inte grejt. Nej. Det er väl inte lov. Tänk att uh, uh... ja. <laughs> det vi ser jag Ja. Jag är säker därför så mycket sånn gay rights vet du, for det är mm -hmm. folk som heter homo, det är egentligen ja. dem vi snackar om. Ja, där är det. Er det är säkert många. Jag är det då ja, 13 eller 84 da, som ja. vi faktiskt jobbar for Det er jo säkert mange kanske tror jag att det är de flesta då sidan det har liksom blivit något som vuxit väldigt fram. Mhm, kanske. Mm, nu skulle jag tro det. Att det blir faktiskt det det er mesta. Eh, så man måste huska det at vi säger jag nog jättefel. Så får du säga det om ditt Ja. Då blir glad att jag på namnet mitt för det är lite så. Sånn, nej, nej, kan slutte mig. Jo, såg han ja, jeg det tenker mer på? fysisk Men uh, i hvert fall så Ja, så det, det ligger litt pressure på meg her nå Nå ligger det veldig og for, press Og for dig også, så gjør du det, det Nei, altså jeg er glad til det, jeg liker det uansett Men det blir ja, veldig morsomt for meg hvis kan begynne å kalle deg sad Men det er det, så jeg skulle, jeg skulle tro at du ønsker at feil, det er jättefeil Det ønsker jeg jo selvfølgelig mm. For jeg synes du har gjort det alt for bra Ja, så det faktum at det uh, jeg tror at det er veldig mange, siden det er en stor gay rights bevegelse, ja, det, det er jo liksom noe som, som, som, som burde ha noe å si for deg ja, det, bør, det bør det Ja, det burde ha noe å si for deg, ja. så jeg tror det er de færreste 13 også, mm. ulykkes tall 13, er det du går for, for, i stedet for 84 Ja, dessverre så er det det Da slapp du sad som ja! Uh, navnet. <laughs> ja, det var godt. Fordi jeg, jeg tror ikke du vet, det kan gå til at jeg er flink til å meg, men jag hade ikke lyst til ha det ennå. <laughs> men jeg prøvde veldig i dag, faktisk. Ja, å klare det? eller og se på deg mens jeg snakket og resonerte. Fordi ja. at til tider, veldig sjeldent Men da følte jeg at liksom, spesielt de gangene jeg bytta Så var det på grunn av at jeg syns at du tippet litt mer til den ene eller den Nei, det, andre siden Det er dårlig gjort Men altså, har du, jeg syntes jo ikke den taktikken funket så bra For du klarte jo Nei, jeg, bare halvparten Jeg begynte ikke med det før du begynte å spille rolle <laughs> Først så drev jeg jo bare å koste meg ja, og, og synes dette var gøy Men fortsatt i det du begynte å spille rolle Så du bare klarte halvparten da, så da... Jo, ja, men det var jo mye bedre enn den en halvparten som jeg Eller 100% jeg ikke klarte før halvparten Jo, men du klarte en de <laughs> så, ja, ja, du, det er kanskje du faktisk klarer å lese meg da Nei, det, det tror jeg ikke Men jeg begynte med det da ja. Og håpet at det skulle være noe å si. Men gitt da Det var jo ikke alle du faktisk reagerte på Noen satt du bare så på arket ditt Og ikke gjorde noe ja, Nei, jeg prøvde å ikke gi deg noe For å si det sånn Men jeg, kan, jeg ga deg litt likevel Nei, jeg vet ikke det Det hjalp i hvert fall At du ikke skulle få til den gangen her sånn Nei for det, du er rett og slett flink Så ska jeg finne på en som er litt mer utfyllende Og litt mer info da neste gang Jeg har en, en ny i kokeren Jeg så det, jeg vet ikke om dere lytterne hørte det Men når jeg begynte å liksom begrunne at Ja, det er jo en god del folk som heter det Som man skulle jo tro Så begynte du å smile Og det, allerede da tenkte jeg Da er det sikkert veldig få <laughs> Og jeg håpte at det var sånn Men det kunne varit helt motsatt ja, Så det forklarer kanskje hvorfor du har klart Hver eneste quiz så langt da Jeg sitter og smiler det ja, når du tar feil Vi har ikke sittet imot hverandre da Så det har nok vært veldig heldig <laughs> god poäng där, vi kan bit med för nu. men, nog skal sant sägs det her du gamla nu. Ja. Det är. Vad har du mer att gå på? Nej, det var ingenting. Och då måste jag det. Jag har det litt, lite tid uh, på förberedelser men jag har en, en ny Nikonkaren som ja. kanske det blir då för antagligen 11 da, hvis vi klarar att få till det vi vill i avsnitt 10 eller ja. så då följer vi att det blir bra så blir det en vanlig episode på tåren. Jag har en ny koka. Ja, ny kokern och den där ska du få en del utfyllande info men det är därför gick det bli den idag för det tar det tar några dagar. Mm. Och ja, kokkopp en sån Men då kan vi ju se si det att då gläder vi oss till den gang Jag hoppas det. Men uh, då vill jag gärna ha namnet titel. Det okej. Okay. du få. Där för det då blir lite sånn, Kan ju röpa redan att det kommer till om visst får till så handlar det ja. om Kickstarter så blir det The Master oh, of Kickstarter. Det gläder jag mig till. Ja, skulle vi hoppa av til siste segment Og lese litt i koppen For å si det sånn det da Ja, ja, da, ja yes. da Jontan Saad, er du klar eller? Det... segment. slapper jeg som jeg minner å huske Ja, men det var så hårfint da, At jeg føler jeg kan snadre litt <laughs> så det sånn, Når man akkurat lander på grensa Det er jo sånn Ja, men du klarte det nesten ikke også Så da, da har du det, det ikke Men uh, i dag sitter faktiskt du nærmest koppen så i dag, ja, Selvfølgelig så sitter jeg nærmest du... koppen Jeg har nu jo i hånda. Yes, men den satt også nærmest dig. Ja. Så i dag skal du få lov For du pleier å si det at du sitter faktiskt nærmest Nå skal du få lov ja. Så i dag er det dig. Så du det? Jeg drar den sånn langt ut For at vi skulle få litt sånn spenning og kjempe... så sitter alle og biter Hva slags lapper de skal lese opp i dag Ja, det var kjempespennende Ja, ja, ja Stod det mye da, selvfølgelig Er det klart å lære mye? Dette var en halv bibel dette. Ja Da er, jeg, er du klar Ja, ja. Under en gjennomstyttlig dag Har du indirekte kommet i kontakten Med 15 menneser For eksempel med å ta i et dørhåndtak Så det var jo Så jeg har bidratt til mange kanske reaksjoner også Ja <laughs> Jeg tror ikke det er sånn at hvis noen har tatt på tisten och så tar på døra Hvis du står og jukker døra Så tror jeg ikke dem får reeksjon Nei, nei Det er kanskje jeg, Det er heller dems historie med penis Som blir en del av meg da Jeg tror heller det Det er den veien Så du ikke får mottatt. dems uh, imaginære reeksjon i hånda den, den skjønte jeg ikke hvordan fungerer Jeg, jeg, jeg tror jeg tar med meg portapotten min Har på jobb, slipper du gå Så da runder du av det Jeg tror vi kan lande på att portapotten det er all right Ja men da tror vi sier takk for i dag da var det... det Takk for her på litt på kanten Takk for her på litt på kanten Som vi pleier med ja. meg og han Da gjør vi som vi pleier ja. Og sier takk for oss Ha det bra